və sonra burada müəllif rəxminullah artıq müəyyət söhbətini keçir, Allah s.ə.vələ məxluquna olmağa barədə, elmi ilə də yoxsa, zatı ilə və s. və sonra gəlir kiyamət, kiyaməti iman və Allah t.ə.və bizimlə olması ilə səmada, səmaya ərşə istiva eləməsinə onun məsələni cəm etməyir, bu məhz 2 dənə Sifəti cəmiyyətmək məsələsi. Bir də Allah s.əmada, ərşidə olması. Yəni, neçə? Müəllif imintəmiyə rəhiməq Allah bu məsələyə təzdən qayıtdır. Çünki yadınızda biz keçmişdik bu məsələni həm istiva məsələsinin ərşidə olmalı, səmadə olmalı həm də Allah s.ə.qələ bizimlə olması barədə. Keçmişdir, elə deyil. Vələ ki, müəllif rəhiməq Allah burada gətirməkdə məqsədi Bu, iksintrəm etmək məsələsidir, gələcək çöybət. Çünki nə üçün? Bəziləri bu məsələ, iki nərə məsələnin düzgün başa düşürlər. Deyiblər ki, yaxşı, siz deyirsiniz ki, Allah səmadadır hər işlə. Və sonra bəz, Allah səmadadır, səmadadır, sonra bizimlə. Yəni düşür, səmadan gəlir, yağımıza və ya bizim yağımızda necə olur, müvəqqətə olur və sonra-səra gelir səmaya və səirə və səirə və bu Məsələ ona gəlir, Şeyh ibn Teymiyyə r. bu məsələlər gətirir və deyib ki, bunu necə başa düşmək lazımdır? Rəsul salı səhəm və sahabələr, tabirinlər bu iki dənə məsələni necə cəmil edirlər? Və burada məllif r. deməli təbii ki, gətirir ki, bu məsələlər də imanlandır ki, ehtiqad eləmək ki, Allah s.ə.q. əhər şey istiva edib və həmçinin iman getirmək ki, Allah s.ə.q. bizimlədir. Və burada buyurur ki, وَقَدَّخَ الٓا ف۪يمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْا۪يمَانُ بِالٰهِ Və həmçinin imandan da deyir, biri də budur ki, اَلٰ۪يمَانُ بِمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ بِهِ ف۪ي كِتَبِهِ İman getirmək o şey ki, Allah s.ə.q. kitabında xəbər verir. Və təbatür an-Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm şey peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlib. Vacib alə sələfül ümmətin sələfi icma edib. Min anə subhənahu və fōqa samāwāti alə arşihī 'aliyyun alə xalqihī. İnşallah subhənahu təala. Samaların üstündədir, arşdədir, bütün xalqindən uzadadır, ali. Var ali, var ali. Ali. Yox, iki dəqiqə axdı, iki Bu Ali deyil. Ali altdı. Amma Ali isə Allah Subhanahu taala biri də adlarından uca. Aydındır? Hə. Yaxşı. Davanın sağçı. Nə isə. Stol də çıtdı. Hə, əslində. Deməli, müəllif burada üç dənə dəlil gətirib. Birinci gətirib kitab, sünnə, üçüncüsü də icma. Yəni, icma, kitab və sünnə bu həməsində dəlalət edir ki, Allah s.ə.vələ səmadadır. Deməli, ərşə istivali. Və burada, rəhəməkullah sonra buyurur ki, min ənəhu s.ə.vələ fəqqə səmavati alə ərşəyi, min xəlqi. Yəni, Allah s.ə.vələ səmada olması, yəni, xəlqindən ayrıdır. Çünki qarışıqdır xəlqindən, məxluquna. Tam hələn ayrıdır. Biz keçdik ki, Allah Osman hər şeydən yüksəkdədir. Gəlir səmala, sonra dəniz, sonra kürsi, əlş, sonra Allah Osman tələ. Sonra burada həmsinin Ümumiyyətlə, Qur'an və sünnət doludur. Həddindən artıq çoxdur dəlilləri ki, Allah səmadə olmağa. Biz keçmişdik ki, məsələn, bəzi ayələr deyir ki, Allah səala yuxarıdadır. Bəzi ayələr deyir ki, ucadadır. Bəzi ayələr deyir ki, səmadadır. Bəzi ayələr deyir ki, ondan hər şey nazil olur. Bəli, nazil olmaq da nə deyək, yüksəkdən aşağı olur. Həmsinin başqa elədə deyir ki, ona hər şey qalxır. Salaməllər ona qarşı. Və sayrı kimi dəlillər çoxdöy. Həqiqətən bir də odmə ayə yoxdur ki, Allah qalan səmadə. Başqa mənalı də ayələr çoxdur. Hər Həmşir şey Həmçinin Peyğəmbər sallallahu sünnədə çoxlu dəlillər gətirib ki, bəs bu məsələyə. Həmişə müəllif icma məsələsinə toxundu, icma. İcma da bir sünnədir. Cima yəni hamı ittifaq edir ki, bəli bu məsələ bələdir. Və sahabelər hamısı icma elib bu məsələdə. Yoxdur ki, sahabələrdən deyilsin ki, Allah s.ə.q. hər yandıdır, yoxdur. Allah s.ə.q. ayət necə qələb-oqdur qəbul ediblər, fikirlər ki, oxşadır Allah əs. Amma ağıl isə, ağıl da buna dəlalət edir ki, Allah təlalək ucadadır, hər şeydən ucadadır. Çünki ağıl dəlalət edir, necəhətdən? Birinci, ucad demək, ağılına kamil sifətlərdən verir, kamillikdir. Alçaq isə, naqistidir ağılə görə. Ağıl özü təsdiqlidir ki, Allah-u Teala ucadadır, hər şeydən ucadadır. həmçinin həmçinin ağıl təsdiqlidir ki, əgər ucadadır olmasa, deməli, ya altdadır, ya sağındadır, ya solunda onda ağıla görə, yəni, qarışıb məxluqa Allah Subhanət Hala bu da ağıl dərk eləmir. Ağıl özü təsdiqlidir ki, Allah-u Teala ucadadır, hər şeydən ucadadır. Həmçinin fitrə İnsanın fitrəsi ispat edir ki, Allah tala səmadadır. Yəni, fitrə insanın xilqəti, əsli. Və məsələn, yoldan keçəndən azından soruqsa, Allah tala səmadadır, çoxsa, hamısı demək olar ki, deyəcək səmadadır, göydə. Bu, oxumayın. Heç kəsə ona demək. Bola ki, fitrəsində var. İnsanın fitrəsində, xilqətində. Ona görə, məsələn, ə, ə, məsələn hətta heyvanlar da ispat edir. Heyvanlar da o. Yusuf əleyhissalam qoşunu gələndə ayədəniz gəlir. Qarışqa çörünür. Yəni daha doğrusu Süleyman əleyhissalam. Çörünür, başını ayağın qaldırmaq yox ki, Allah dua eləyir. Yəni qarışqa ispatlı Allah səmadadır. Qaldıca qeyrisin. Yaxşı. Həmçinin həm həmsir də ki, deməli insan fitrəsində də ispatlı ki Allah Taala səmadadır. Hətcə dua eləndə fikirləmiş hamısı. Yəni hamısı səmaya baxır. Ucaya. Və sağa sola baxmırlar. Deyir ki, "Ziyadət şey, de ki, Allah hər şeydən daha İnsan görür, düşünür er şey, er şey, er şey, ki, göydən hər er şey baş verir, yani aşağıdan nəzər görür." Bəli, bəli mənim. Həminin suru Şeyx Buru çi və Huva subhanahu ma'ahum ayne makanu ya'lamu ma hum amilun. Və buna baxmayaraq ki, Allah subhanahu təala də Allah subhanahu təala onlarlandı, Vəla ki, deyir. Necə? Bilir neynirlər. Yəni, elmi ilə. Bilir neynirlər. Və şəhə qədər, Allah s.ə.vələ bizimlə deyir elmi ilə. Elmi ilə, qüdrəti ilə, ə, sultanlığı ilə, eşitməklə, görməklə, elə deyil. Və həmçinin <gülüyor> ə, bu Allah-u bizim bizimlə olmağı, ki, Allah-u Bizimlə qarşıqdır yani bizim aramızdadır. Tabi ki, bu əsələn düzgündür. Çünki, biz keçmişdik bu məsələni ki, Allah-u bizim bizimlə olmağı üç növdür. Var ümumi, var xüsusi, var xüsusinin xüsusi. Elə deyil. Və biz demişdik ki, ümumi məsələn, hası ki, hamısına aiddir, hamısına şamildir Allah-u bizim olmağı ümumən. Yəni kafirlə, möminlə, hamsınla. Məsələn misal çəkmişdi. Hədic surəsi 4-cü ayə elədir. Hədic 4. 4. <gülüyor> Allah Subhanahu <diyor> ki, "Və huva məkum əynəmə kuntum, və lillahi bima Allah Subhanahu sizinlə də hər olsanız, Allah təala hər şey bilir və görür. Elmi gəlir Allah təala. Amma xüsusi Allah təalan bizim olmağı, o deməli Ümumi bizimlə olmağı, yəni bilməyidir, görməyidir, o mənadadır. Ümumi bizimlə, yəni bizim içərimizdə deyil, aramızda. Çünki hələ desək, onda Allah-u Teala, əşrinə Allah-u Teala hər şey əhatəliyidir. Əgər desək ki, bizimlə deyil, onda Allah-u Teala əhatəliyən var, səma azadır. Onlar naqis fəddədir, xatadır demək bucaq. Əşrinə demək, lazım ki, səmadadır, və Allah ki, eşitməy ilə elmi ilə və biz deyirik ki, üç növdür Allah təala bizim olma. Biri var ümumi. Bu ümumi deyəndə, yəni elmi ilədir. Elmi ilə, eşitməy ilə necə hadis üçləsi 4-cü evet. aya. Amma xüsusi isə xüsusi odur ki, təyidlə, yəni köməyi ilə kömək yol göstərir. Bu cür mənanədədir. Nəhl 127, 128. Yox, o çətin. Xüsusi, o, xüsusunun xüsusi 3-cü Yox, nə e, tövbə qaltısa. Xüsusiyyə də tövbədir. E... Yox, tövbə xususünün xususidir. Məsələn, var xüsusi, Allah, Allah olmağı, 28, 28. aya. İnnalllaha ma'allzina taqav vallzina hum ihsanun. Allah Subhanahu Taala təqva və ihsan əhlinədir. Burda artıq kafirlər çıxdı, möminlər girdi, xüsusi möminlər hansı ki, təqva və ihsan əhli və ehsan deyəndə bu, yas ehsanları yoxdur. Sonra həmçinin, üçüncü növə isə Allah-u Teala-ın bizlə olmağı nədir? Xüsusunun xüsusi, o da məsələn, kömək kimi mənasındadır. Məsələn, Allah s.ə.v. buyurur, e, məsələn, Tahə Suresi 46 və tövbə 40. Məsələn, tövbə 40-da buyurur ki, innallaha məna. Yəni, Əbu Bekir-dən Peygamber s.ə.v. mağaradaydı, və mağara bağlacaq idi, ümumiyyətlə. Ayaqlara çıxırdı bayraq. bab qorxurdu ki, tutacaq ilə. Qorxurdu ki, yəni Peyyamber sallarsın, ümumiyyətlə. Çocacaq ilədir, yəni çünki Peyyamberin o vaxt mövcudluğu mühüm məsələ idi. İcretə gedirdilər. Yəni... Və Allah s. nazir edir ki, qorxma. Allah abzimlə Və bu aya olur, burada xüsusi xüsusinin xüsusisidir. Yəni Allah Subhanahu taala, yəni peyğəmbər və Əbu Bekir dən o qorxmur. Bu qayora da o qorxur. Onun deyir. Ənincələci yoxdur. Deməli, həminin nədir? Di 346. Tala la tahafa innani ma'akum asma wa ara. Musa Musa hər Dedi ki, qorxmurum çubuyuz mən sizinlərəm eşidir ki, bu xüsusinin nə idi xüsusi deməli zatıla deyil çünki zatı hardadır ərşi istivali özün layiq olan istivala səmadadır və lakin bizimlədi elmi ilə ictimai ilə, görməyə ilə, qudrəti ilə, sultanlıqla və, və s. kimi e, qollarla. Sonra müəllif deyir ki, qova kama çəmə baina dalika fi quluhu. O Allah Subhanahu taala özü əşdə olmaq sifəti ilə məxluqunla olmaq sifətini cəmli bir də ayədə hasaydir. Ki və ya da Allah Subhanahu taala səmadə olmağını bəyan eləyir və həmçinin məxluqun olmağını bəyan onda ehtiyat yoxdur. Əleyküms salam. Hədid 4-də. Hədid 4-də orada oxu bir də nə? Hədid 4-dür. Vallahi dil xalqa semavat vəl-ardı fi sitte ayama summa stava al Və bu ayədə Allah s.a. fikir ver, elmlə başlayacaq və elmlə qutaracaq. O vaxt ki, bəyan eləyəcək ki, o səmadadır, lakin məxluqla olmağın elmdən gətirəcək, elmdən başlayacaq və elmlə qutaracaq. Onu göstərəcək ki, Allah s.a. bizimlədir elmi ilə. Amma zatı isə səmadadə əşdə. Və Allah s.a. bu iki şeydən ziddiyyat yoxdur, çünki ziddiyyat olsaydı belə gəlməzdi, Allah s.a. özü cəmiləyib bu iki məsələni, hə, oxub Ha. öyləri və altı yeri altın yerində xərqədən sonra ərşi yaradır hükmə altın alınır bu xətadır hükmə altın almaq səhib budur ki, gör ki, qulaq ısınmırdı ona aydın da, həməli hər şey Allah talar hükmə altındadır hələ, yaramamışdan qabaqda yaranından sonra da hələ, sözü qulaq ısınmırdı yəni hükmə altın aldı yoxsa ərşi kimisi hükmündə idi səhib budur ki, təfsir belə olmadı ki o istival edir səmayə özə layiq olan qaxtı, yüksəld və ve fikir verir, deyir, ərşey er istifal edir. Sonra nə deyir? O yerə gireni də, tutanı da, göydən inəni də, qalpanı da bilir. Siz hərədə olsanız, o sizinlədir. Allah sizin əkliklərinizi göremdir. Və görendir, biləndir, deməyib. Və biləndir. Çünki xatadır tərcümə. Biləndir və görendir, səhib budur. Çünki orda gəlir, ta aləmuna Bu, bir dən basırı tərcüməliyib. Ki, o vaxt ki, Allah Subhanahu dedi, səmada hər şey istivaliyib. Və sonra dedi ki, və bilir hər şeyi, o sizinlə də harda olsosuz. Yəni bilir. O siz harda olsanız, o sizinlədir. Bilməylə gəldi, qabağda da, sonu da. Görməylə. Və sonra müəllif burada Deməli <coughs> bu ayədə nə Birinci isbat elədi ki, Allah Subhanahu hər şey istivaliyib. Və bu, ziddiyatlıq deyil, vayədə ziddiyatlıq yoxdur. Çünki deyib ki, ərşi istifaləyib və sonra deyir ki, o sinlədir. Allah-Allah zatı ilə əşdədir, və lakin bizimlədir, görməklə, eşitməklə, bilməklə və s. Elmi ilə və s. Həmçinin bu iki dənə sifət məxluqda da cəm ola bilər. Məxluqda da cəm ola bilər. Necə biz e, keçən dəxslərimizdə bu sifətlərdə ariz-ariz danışanda dedik ki, Ay məsələn. Dir biz gedirdik və ay da bizimlə idi. Məsələn ay çıxır. Gedirsən. Yüzlərlə kilometr getsən görsən yenə ay səninə Lakin özü ay hardadır? Səmadadır. Əgər ay da balaca məxluqdur. Balaca məxluqlardan biridir. Əgər bu məxluqda ola bilərsə ki, bir vaxt da səmadadır və bizimlədir, ola bilərsə və Allah subhanətə halə dənəcə, ola bilməz məhər? Və həmsinin başqa yolundan da gəldiyi, dediyi ki, üçüncü, lap məxluqda mə, mümkün olmasa? Lap belə fərz ki, məxluqda mümkün dəyil bu. Yenə o dəmək də ki, sənə bəraqat qazandırmır ki, bu sifəti Allah subhanət halə aid olmağında inkarlayəsən, ziddiyyət olar. Çünki, o demək o şey ki əgər məxluqda mümkün də ölsə, o demək deyil Allah da mümkün də öl əgər sən o cür fikirdə olub o sifəti inkarlıysan onda Allah'a nəyinsə məxluqa bənzədirsən ki məxluqda mümkün olmayan şeyi deyirsən a deməli bu mümkün də öl Allah sifətdən inkarlıysan onda oxşadırsan özünə Allah'a spantala məxluqa ona görə onlarda ki deyiblə ki ələ qüdrət Ola Allah kitab oxşadıblar. Birinci, çünki deyiblər ki, əl oxşadıblar, oxşadıblar məxluqa, inkarlı deyiblər, deyiblər yox, oxşadandan sonra, deyiblər əstafurla yox, gediblər deyiblər qüdrət. Allah ki, deyir, deyir ki, ola Düz deyir o, çünki əl var məxluqda, biz deyirik Subhanallah, sizin qaydaya görə yen oxşaddır, çünki qüdrət də var, tam olmasa da qüdrət var. Qüvvət və qıdrəyət insandan yenə oxşatdırılsın. Yəni oxşatmağdan qaçırlar, oxşadıb və girirlər yenə oxşatmağın içində öz qaydalarına görə. Həç zəni yağışdan çıxıb, yağmura düşürlər, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Sonra deməli, sonra şeyx buyurur ki, raxım Allah, Və ləisə ma'na qəvlihi və huva ma'kum onhu Yəni Allah Sübhana Taala deyir məənası sizinlə o mənada deyil ki, məxluqla qarışıqdır. Məxluqunun içindədir qarışıqdır. Başlaya bilərik. Məxluqa o mənanı vermir yəni ayə. Çünki o ayələr ki var o sizinlə də hər də olsunlar. Hamısı elm ilə gəlib. Yəni göstərir ki, Və <coughs> çünki disey bu cür əqidədə olsa ki, o qarışıqdır məxluqla, naqistidir. Naqistidir verməkdir Xalqə. Əksinə, Xalqin kamilliyindən Xalqin kamilliyindən odur ki, deyəsən ki, Allah-u Allah ocaqdadır, hər şeydən ocaqdadır. Bu kamil ey, eybsiz sifətdir. Amma demək ki, hər yanda da sən qaraşdırırsan məxluqa və bu naqistidir sifətidir. Və həmsinin Demək ki, Allah-u Teala bizimlə dibsat, hər yanına, əgər zatında nəzərdə tutsaq, onda elə çıxır ki, Allah-u Teala Allah əhatəliyən şey var. Amma Allah da xər şeyə əhatəliyib. Onda demək ki, qarışırdı məxluqla, məxluqun yanındadır. Onda tutaq ki, əgər desək Allah-u Teala bizimlədir burada zatı ilə, onda Bu, əuzun billəhi, bu, ıı, aşağı mərtəbə əhatə eləyib Allah s.b. Və Allah təala bizimlədir burada, şək şey yoxdur. Həqiqətən biz qəbul edirik. Lakin nə, eşitməyi ilə, görməyi ilə, bilməyi ilə və s. Əgər bu, məxluqda ola bilərsə, hüsvət ki, Allah özü bir, bir vaxtda səmadə olsun və bizimlə olsun. Əgər məxluqda ola bilərsə, Allah da necə? Lab tutaq ki, məxluqda mümkün də olsun. O demədə ölkə Allahdımı mümkündür. Çünki Allahın məhsilində heç nə yoxdur. Allah Subhanahu taala deyir ki, onun məhsilində heç yoxdur. Vurub görür. Hasay idi. Şurada oldu. <gülüyor> Allah razı olsun. Sonra deməli buyurur ki, rahimehullah. Rahimehullah buyurur, "Fə inna hada la tuğibuhu Yəni Allah Subhanahu taala ki, məslinləm Yəni, məhz sizinlə olmaq kəlməsi ərəb dilində də vacibdir ölkəli başa düşəyir ki, qarışıq. Ola bilər ərəb dilində məna, belə bilər qarışıq mənası. Məsələn, necə ki, deyirsən, ə, su südə qarışdı. Məsələn, deyirsən, mə, mələbən. Mənə su ver, südlə qarışıq. Ə, burada verilir ki, bu artıq qarışıqdır. Amma Allah deyəndə ki, o sinlədi, məsəlində birlikdə yəm. O demə edir, qarışıq. Yəni, ərəb dilində birlikdə demək edir, o demə edir, mütlaq qarışıq mənasını verir. Qarışıq mənasını verə bilər, necə ki, dedi, su mənə su ilə birlikdə süt verir, yəni qarışıq mənası aydın başa çıxır. Amma o demə deyir, qarışıq, hamısında bütün məsələlərdə qarışıq kimi başa çıxır lazımdır, xüsusat Allahdan. Sonra buyurur ki, müəllif rahim Allah, Mən fətər Allahu aleyhi xəlq Çünki müəllif deyir ki, bu o cür başa düşmək ki Allah-u Teala sinlədi, O qarışıq kimi başa düşmək Bu xilafdır sələfə Çünki sələf heç kəsələ başa düşməyib sahabələrdən, tabinlərdən Heç kəsələ deməyib Və həmsin insanın fitrətinə müxalibdir Çünki insan fitrətindən Dua eləyəndə deyir ki, ya Allah və ucaya baxır Əllən açır araya göyə Sağa-sola açmır ki, bələ. Bələ eləmir və ya bələ. Bələ eləyir. Əgər hə? hər yanda olsa, bələ eləməlidir. <gülüyor> Açır və döndürmür heç yana. İspat edir, özü ki, Allah-ı Allah səmadadır, uca da. Vələ ki, mən elbaşır səmadır deyəndə, yəni, məkan verirsən. Hələ başa düşmə. O insan, o müşkül məsələ aradırdı, insan o, hələ başa ağalındadır problem. Akimdir, hələ başa düş. Allah Tala deyəndə ki, Samadı, yəni hər şeydən uca O mənanadır. Allah Subhanahu taala bütün məxluqatından yücədir, qutardı. Biz demirik inşallah Subhanahu samad deyəndə göydədir. Deyirik məsələn Əhmədi təfsirdə. Məkan odur. Aydın da hələ demirik biz. Sama yəni yəni uca da, hər şeydən uca da o mənanadır. Məkan verməyə əksinə, məkandan qaçırırıq. Hə də sözüdir həm də biz özümüzdən ixtira eləməmişik deyəndə ki biz deyəndə Allah Tala Qur'an Allah Tala özü deyir. Əməntu mən fis-səmâ. Ha, hardadır? Mükdə 17-ci. Əhsən. Laş iki dənədir mükdə. 17 və 18. Hə, heç əla. Mükdə. Allah Subhanahu deyir: Əməntu mən fis-səmâ. Səmada olanə inandınızmı? Bunu biz deməmişik. Bu məkan da Biz məkan verməyirik. Əksinə mehkan vermiyə olmaz. Biz özümüzdür ya etdi hər yandadır. Artıq, mehkan veririz. E, sonra bu alif buyuruq ki, وهu... ha, Ben bunu okudum, sonra deyir ki, Belil qamaru ayatun min ayatilləh Min asgari mahlukati Və huvə məvdu'un fəlsəməi Və huvə məl musafir və gəylül musafir eynə məkən Ve tabi ki Rahimullah misal çəkir. Misal çəkir ayı. Yəni güneş ayı. Məsələn, görürsən, aydır, görürsən, Allah-u Teala ayələrindən biridir, özdə ən balaca aləm ayələrindən biridir. Məxlubatlarına, ən balacalarından biridir səmada. Görürsən, səmadadır, və lakin görürsən, müsafirləndir, həmçinin qeyri-müsafirləndir, daima. hard olsa müsafir görürsən və ya qeyri-müsafir, harada olsa görür, ay onunladır. Və lakin, ay səmadadır. Əgər şeyh rəhmi deyir ki, əgər bu məxluqda mümkündürsə, xaliqdə də əlbəttə mümkündür. Çünki bəziləri deyirlər necə deyirsiz? Səmada sonra deyirsiniz bizimlədir. Ziddiyyət başa düşüblər. Ziddiyyət deyil. Əgər məxluqda mümkünsə bu, lab mümkün olmasa hətta o deməkdir elə yenə Allah səlahu anı inkar edir. sonra burada Şeyx Rəhməhullah misal çıxgandan sonra məsəli çəkəndən sonra buyurur ki və və subhanu fəvqa ərşi qaribuna alə xalqihi mühimunun aleyhü muttəli aleyhüm alaqim. bax mələ Allah əlşin əlşin əlşin əlşindədir onlara, xalqına yəxındır <gülüyor> və hər şey biləndir hər şeydən xəbərdərdir müşahidə edəndir bax mələk əlşin əlşin əlşin əlşin əlşin əlşin əlşin Sonra buyurur ki va kul hada kalam alli zekerehu Allah min anna fawqa al arshi wa annahu Allah taala arshi ve bizimle de haqiqaten. Necə gəlib qəbul et? Təhrifə ehtiyac yoxdur ki, təhrif eləyəsən mənasın. Ki məcbur olub təhlif eləyəsən. Bəhsimin demək ki məcazdır. Demə, məcazdır və <coughs> nədə ki deyir bəzilər elə başa düşüb bu iki kəsifətdən ki, demək ki Allah-u Teala əşrədir və bizimlədir elə fikirləşir bilək ki elə zənn elə ki o ashab-ül hulul deyirlər əhl-ül hulul yəni Allah-u Teala deyirlər qarışıqdır məxluquna kululiyə firkasə. Bu O cərid eləməyin. Onlar sən deyiblər o ayədə ki, mülk 17-də ki, fissemə semata, yəni səmanın içində. Fiyə görə dadə. Deyiblər ki, səmanın daxilində. Yəni onların rəyindən Allah, yəni onlar deyiblər ki, ya Allah Teala üzərindədir ya da səmanın ya da səma elə bir ki tavanıdır Allah subhanət hala səmanın daxilindədir hüluliyyə məhluğunla qarışıqdır və təbii ki bu fi dadədür üçün gediriz ancaq fi bu ayədə mühsuləsində ələ mənəsindədir yəni üzərində necə ki məsələn tahəyətmiş bir ağac Məsələn, o Allah əsbələ buyur ki, لَاُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوَ اِنْ نَخْلِ Burada da fi tahə 71. Burada da fi göstərir ki, üzərində mənasında gəlir. Oxur, bir dənə tahə 71-i. O dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki o həqiqətdir, sizə sehir öyrən böyü günüdür. Hı? Mən də sizin əl ayağınızı çarpaz kəstirib. Turmaqazılarının kötülüklərində asacaqam? Üzərinində asacaqam. Kötülüklərində. Ama səhib idi ki, üzerində. Yəni, içində yox. Ha, belə. Fiyin götürəseydə, tamam, gəl, <gülüyor> içində. Aynındır. Sonra burda əmçinin buyurur ki, vəzə batılı bir icmaə əhliləlm və ilə iman. İman və ilm-ə görə bu cür fikirləşməyə batıldır. Yəni, əshəbul hulul, əhlil hululun fikirind ki Allah-u Teala məxluqluluqla qarışıqdır Azəvillə e, sonra müəllif deyir ki fəinnallaha qad misal fikir buyurur ki Allah-u Teala artıq xəbər verir ki bəqələ 255-də vasiyah kursi onun kursisi yeri göy əhatəni, yerləri göyləri əgər kursi ərşin yanında heç nədir ərşin qədrin isə böyülün Allahdan başqəsində sünmür əgər kursi Yerləri, göyləri əhatəlibsə Ərş necə və Xaliq necə Ərşin üstündə istifal eləyib Necə məxluğun içində olub ilər Məxluğunla qarşı olub ilər Əgər Allah subhanəte halənin Ərşinin kürsüsü Yətli qat göyü, yətli qat yeri əhatəlibsə Allah subhanəte halə necə Ona görə fikirləşmək ki, Allah subhanəte halə hər yanda də düzgündür, batıldır Allah subhanəte səmadadır Səmai istivali və kürsü də Necə İbr-Abbasdan gəlir Taxta ayaq qoyan yerləridir Və e, Sonra burada müəllif deyir ki Sonra buyurur ki Fatr suresi 31-ci ayəsini gətirir Deyir ki Yumsiku səməvati vəl-arda Əntəzulə Necə Allah-u əgər Məxluq ilə qarşıqdırsa Allah-u deyir ki Yerləri və göyləri tutur ki dağılmasın Allah-u Teala bizimlədir, harada olsa ki, qarışdırmasın bəzi zənn edənlər ki, Allah-u Teala qarışırdı məxlubuna və və yaxşıdır demək ki, Allah-u Teala Allah-u Teala bizimlə olmağı, yəni elmi ilə yaxşıdır demək ki, Allah-u Teala elmi ilədir hər yanda amma belə demək bəyənilmir, Allah hər yandadır elmi ilə bu cür demək Bəyənim ilə bir az. Hətta birdən zənn, zənn eləyə bilər ki, yəni, məhlubu ilə qarşıqdır. Yəni ki, demək ki, Allah elmi ilə hər yandadır. Demək ki, elmi ilə hər yandadır. Hər yandadır elmi ilə. Hər yandadır elmi ilə. E, sonra burada, deməli, deyir ki, Rəxməkullah Fikur fasil ki, qurub illəhi və icabətihi Müsələk, və nəzərən o onun fülqiyyətə. Yəni müəllif rəhiməhullah həmçinin deyir ki, o ayələr, hədislər ki deyir, mən yaxınam səyə yaxınlığı. O yenə zidd deyil Allah təalanın səmadə olması və bizimlə olmağına. O yenə zidd deyil. Və burada müəllif Fəqərə surəsi 186-da burdur ki, Allah təala buyurur, və ələ febədə annə feyni qərib. Ayəsa məxluqum və duanı da qəbul edirəməm əgər dua alə sələm və yaxına diri necə demək sinlədir harada olsanız o cür yanaşırıq bu ayə yaxınla deməyə yəni yaxınla deməyədən yanımızda da Allah spontanım zatı ilə zatı ilə səmadadır yaxındır yəni görür eşidir aynındır bütün ayələr bu cür başa şümməlidir həmçə hədislər çünki zatı ilə isə səmadadır səmanın üzərində yüksəy də hər şey istivalidir özünə uyğun kimi. Və hədisdə də gəlib ki Allah Subhanahu taala sizin minəyinizin boynundan da sizə yaxındır. Və ya məsələn hədisdə gəlir ki Allah səlah namaz qılanın özünün qabandır. Və ya məsələn başqa hədislər. Yəni o demir ki Allah Subhanahu taala namaz kılandan divarın arasında bunu qabandır. Zaltı ilə yox. Yəni yarhamukallah Allah Subhanahu görür və eşidir və bilir sən Namaz qılanı da yaxındır, bu cür. Aydındır. Həmsinin minimin boynundan da yaxındır sənə. Şah damanızda da yaxındır, bu cür. Yəni bilir neyləsi, niyyətləri də bilir. o da o girdi qəlbin üçünə. Bədən əhatə onu. Bəzən soruşandı ki, Allah aradır, disə qəlbimdə. O xətadır. Demək lazımdır, Allah-u Teala səmadadır. Yəni, hər şeydən yüksəkdə. Məkan vermək deyir bu Eksinlə, Məkandan qaçırıq Lakin deyirik ki, məkandan çıxırıq tamamən Çünki tüm məxluqatdan yüksəkdədir Allahdan yüksəkdə heç nə yoxdur Sonra nədir? Allah, Allah Subhanət Hala Son Allahdır Və ona görə Allah-u Teala yaxın olmağı O demək ki, Allah-u Teala Qarışıqdır məxluqla Və həmsinin Ə hədisdə gəlib ki, Allah Subhanahu Taala ən yaxın vaxt səcdə olmaqdır. Bəzək yoxdur ki, Allah Taala yaxındır möminlərə. Bu ayələr ki, gəlib hədislərdə, möminlərə aiddir. E, Necisiki məsələn hədisdə gəlir Allah Taala yaxındır səcdə edənə. Lakin e, bəzi alimlər, məsələn, bu fikri İbn Teymiyənin qeyd etdiyin. Lakin bəzən nə deyirlər, yox. Ümumən hamına yaxın da tikafirləri də. Məsələn, ayələrə gətirirlər ki, qaf 16-nı Orada dedik ki, bu ləqət xaləqnəl insana və nə ələm mə fi nəfsi. Biz xaləq etdik insanı və bilirik nəfsində nə, nə inir, nə deyir. Nə vəs-vəsə və nəfsində. Və burada insan mömin deyil, hamına aiddir. Hə, ha, yəni qaf 16-yə. Həmsinin başqa ayədə qaf 22-də, 23-də də bu cür ayələr, də, ayələr bu, var. Həmsinir vaqiyyə 80-i 3-85. lakin cavab veriblər ki, onlar ki, deyiblər ki, ancaq möminlərə yaxındır. Onlar bu ayələrə cavab veriblər, deyiblər ki, mələklərdir onların nəzərdə tutulur. Allah-u Teala deyir, mən yaxınam, yəni mələklərlə. Mələklərdir, yəni kafirlərə olan yaxın ayələr. O ayələr ki, ümumi gəlir, oradan mələklər nəzərdə tutulur. Allah-u Teala. Şah tam, Allah. Allah, bu, hətta Şeyh ki, bu, yaxşıdır bu cür şükürləşməyə, <coughs> bu, ən Yəni, o ailə ki, deyir, ümumən, yaxınlamaya kafirlər daxildir ya, orada mələklərdir, şah damar da, yəni mələklərdir, çünki mələkləri bilir, axı yazırlar. <coughs> bəli, bəli, həmçinin qafı 16-da məhzsə, şah da yaxınlam, yəni mələkləri ilə. Çünki Allah talaq qafı 17-də deyir ki, 16-dan sonra. 16-dan sonra deyir ki, bilən, istən oxu, bilən, qaxıyı. 16-dan. Bilən, 16-dan oxu, sonra 17-dan oxu. Görürsən, mələklərdən gəlifirə bəyəl. 16-dan oxu. And olsun ki, insanı biz yarattıq və nəfsinin ona nə vəzvəsə etdiyini də biz bilirik. 17-dan oxu. Yol, yol. Biz ona şah damarından da yaxın Hə, indi 17-dan oxu. Qaldıqda ki, sağında və solunda təsbit edən iki mələk oxu. Bəli. Ee, əh, ta, bu acir ayələr, inşallah, bu cür başa düşülsə, bu tür qabı, onları daha salamadır. Sonra müəllif rəhminə Allah buyurur, qəmər cəmə beynə dəlikə, necə Allah s.ə. bunun ikisinin cəmiliyi bir dənə ayədə. Bəqələ 186-da. Deyir ki, əgər qulların mən sorursalar, deyinə ki, mən yaxınam, mən olan duaların qalınadır. Vələyə, anca mən yaxındır. Haydi, <gülüyor> 186, yox 180. 186. 86 Hə ha. Həmsinə Hədiste gələyib ki Ona ki siz dələyirsiniz O size Minivizm boynundan da Size yəxındır El-məminələ yani daha şeyh buyurur ki Qalil-məl-i Mə mə zhükrə fəl-kitəbə sınə min qurb-i vəyyəti lə yunəf-i Mə zhükrə və fəl-qiyyət-i Fəyna subhaneu aleyhsə fi cemis nuutu he və hu aliyun fi dunubi qribun fi ulubi yani necə ki, kitab va sunnədə gəlib Allah təalağın yaxın olması bizimlə olması mukhali ziddiyat ziddiyat vermir ki semada olmağı ilə ziddiyat deyil Allah subhanu təala semadadır və elmi ilə və başqa sifətləri ilə görməyən eşitməyən bizimlədir və bizə yaxındır və bu cür inşallah Ə, səmadə olmağı ispat etməklə bu cür ispat eləməliyik bu sifətləri və sonra rəhməullah buyurur fəslun fil imanı və ənəl-Qur'an kələmullah haqiqətən fəsil ə, həqiqətən Quran Allahın, kəla -Qur Allahın kəlamıdığına iman gətirmək kəlamı olmaqına iman gətirmək inşallah